ברוכים הבאים לספרס ישראל, אני רפי בן דוד, איתי חנן שטיין, יואב מאייר, אהלן, מה שלומכם? משתפר, לאט לאט. כן. <laughs> יואב, אתה, אם אתה מקבל איזושהי התראה מנסראללה, אז תסמן לנו, שנעצור, כי... יש לנו שמתוח אצלכם בצפון שם, ואני מקווה שאתה בממ"ד עכשיו. או באזור בלוא... או, לא... לא, האמת שהילד יש לנו... לפחות זה, זה חשוב. בליט, לא בוד, אבל... אה... בסדר, בוא נראה. אתה לא יודע, אחרי, של, אחרי ניצחון כזה, בטוח משהו רע אמור לקרות, אז אני חושב <laughs> שתבלט את הלילה <laughs> בממ"ד. כן, בוא נגיד שאני לא יודע אם זה... מקווה <laughs> ש... איך אני אגיד את זה? שנסראללה, ניצול מצבים שלו הוא של טוטן, אז המצבי טוב. כמו של סון, פחות או <laughs> יותר. כן. מאחל לו יותר ורנר מאשר סון. זה צריך להיות עכשיו לקראת ראש השנה, שתהיה לראש ולא לזנב, אם אתה רוצה לאחל לאויבים שלך, שתהיה ורנר, אז זה דרך טובה לברכה לחג. טוב, אז אנחנו מקליטים כמה שעות אחרי הניצחון. אם היינו מקליטים כמה שעות אחרי ההפסד נגד ארסון, כנראה הפרוד היה שונה. זה מה שאמרנו כשהקלטנו למחרת, או כן, למחרת. אני לא יודע אם היינו מקליטים מחר הפרק הזה, הוא היה שונה. אני חושב שכולנו בתחושה של שמחים על ניצחון, ו... אבל לא, לא עפים לשמיים, כי אנחנו יודעים, ראינו, בוא נגיד, דברים שמספיק מדליקים נורות אדומות, וגם יש לנו עוד בזיכרון את המשחק ביום רביעי בגביע נגד uh, קובנטרי, שניצלנו בו, בוא נגיד, אפשר להגיד, בשנווה עין, בסיום. אז uh, עדיין אי אפשר uh, להתלהב יותר מדי, אבל... אנחנו נהנה ממה שאפשר וצרכון 3-1 די משכנע ברוב שלבי המשחק התחיל כרגיל כי זה טוטנאם ו... עם ספיגה אני לא יודע שטעות קצת של קולוסבסקי שם אבל בגדול זה אפשר להגיד שזה גם בשני הבלמים בוא נגיד לו, בדיוק הימו לא בדיוק אימו עליו בלמות לא הפריעו לו לבעוט כן הביא שם ועולה נוח. כן. אתה אמת הוא אחלה שחקן באמת הייתי שמח לראות אותו אצלנו. כן בעיקר אלון. לא. כן הוא לא פה להגיד את זה אז אני פה בשבילו אבל באמת אבל אחלה שחקן. אפשר ו... להגיד הערה קצת בומבסטית אולי מפתיחת הפוד יש או. מצב שמה שקרה ברביעי והיום זה היה התצוגה הכי חלשה של אנג' והכי חזקה של אנג' במרחק של ארבעה ימים או שזה יהיה קצת ימרני להגיד את זה. אם אתה מתייחס רק לארבעה ימים האלה אז כן. לא <laughs> לא, <אתה> <laughs> בשבעונה <laughs> וחצי של אנש, ההבדל בין שני מסכים, זה היה המשחק הכי חלש של אנש, גם מבחינת הניהול משחק שלו, והיום זה היה המשחק הכי חזק של אנש, זה מה שאני טוען. מה תגיד על ארסנל אבל? אני סקרן. מה, מבחינת ניהול משחק? לא, <laughs> אתה מדבר כאילו, אם אני מבין נכון, אתה, אתה מדבר על הקוטביות בין המשחק של קובנטרי למשחק של היום, נכון? <laughs> לא, אני מתכוון שראינו היום משחק... בוא, בוא נגיד ראינו למידה, אוקיי נגיד זה ככה, אבל אנחנו תכף נרחיב על זה, אבל ראינו דברים שונים, ש... וביום רביעי ראינו, זה היה נראה כמו אה, כל משחק גביע שלנו בחמש עשרה שנה האחרונות, שפשוט בא לך מאמן ואומר אני אנג' אאוט, אני רוצה לעוף מהגביע ו... ואני אומר הפער הזה בין מה ש... בין שני המשחקים האלה הוא לא יודע מבחינתי הוא כמעט בלתי נתפס. <אז> כאילו ההרגשה <אז> <אז> האישית שלי כלפי המשחקים האלה. אני מאמין שזה קשור אם אולי זה לא נכון להשוות את זה אבל כי זה משחק גביע כמו שאתה אומר כולם כל המאמנים שלפניו וגם אין ג'ונה שעברה. הם עשו את הדברים האלה בטח בסיבוב הראשון בדרך כלל זה נגמר באיזשהם מודחים פעם זה לא נגמר בהדחה זה היה משחק. קטסטרופה, זוועה, לא היינו צריכים לנצח אותו. כל הדברים, כאילו, ש... כל הדברים הרעים שאפשר להגיד על המשחק הזה, צריך להגיד. אבל אולי צריך להשוות את זה למשחק לארסנל. שזה ההשוואה מבחינת הרכב ומבחינת גישה למשחק. וראינו הרכב די דומה, או שאותו הרכב זה היה... אותו הרכב. אותו הרכב. <coughs> ו... היו דברים שונים, השאלה, אבל אם זה לא בגלל היריבה. כי עם כל הכבוד לברנדפורד, היא לא הארסנל. וגם פה הכדורים... את זה? אפשר להתחיל לנתח את זה. זה... תשמע, מבחינת הלחץ וה... שאתה באת למה שנקרא לאכול אותם, העשרים דקות הראשונות מול הארסנל היו די דומות למה שעשית היום. כן? פשוט... Uh, וגם ארסונל אגב עשו לך טעויות ואיבדו לך כדורים כמו שברנדפורד איבדו פשוט uh, הם מתישהו אתה, אתה יודע מה הם אפילו לא הפסיקו פשוט אתה הפסקת באמת להיות יותר uh, תכליתי והם uh, מנטלית אולי קצת שברו אותך אבל, אבל נגד ברנדפורד yeah, בוא נגיד אם אתה אומר אני חושב שזה דיון מעניין כי באמת יש קווי דמיון עם העיבודים שנגד ארסונל לא הצלחת לנצל את זה והיום ניצלת אותם. אם זה סולנקה עם השער הבכורה שלו בקבוצה, אחרי זה ג'ונסון, ש... ועוד היו מלא, מלא הזדמנויות. כאילו, אני היום הגענו... הרגשתי יותר כמו מול ניוקוסל מאשר כמו מול ארסנל, אבל כן, זה היה... בוא נגיד שהם איבדו מלא, ורוב העיבודים שלהם, בסוף זה... שוב, אי אפשר לבוא בביקורת לאנג'ל, לכל דבר ש... שהוא לא עושה, ואז כשמשהו עובד, אז לא לתת לו גם קרדיט, כן? אני חושב ש... שרוב... חלק גדול מהעיבודים של ברנדפורד נבעו מזה, ש... מהלחץ הזה שלחצת כל כך גבוה עם כל כך הרבה שחקנים ופשוט לא נתת להם לפתח משחק אני, אני חושב אבל שיש עוד איזשהו, איזשהו, איזשהו משהו חשוב שאני חושב שבו זמנית זה הדבר אולי הכי מדהים שראינו היום ואולי במקביל גם הכי מדאיג אה, בקבוצה או בעונה הזאת ובעונה שעברה גם שזה מדיסון כי אני חושב ששוב אנחנו רואים עד כמה מדיסון קריטי ששיטת המשחק הזאת תעבוד וכמה הוא קריטי כדי שההחזקת כדור אה, שלנו אה, אה, תהיה לתכלית אה, אני לא זוכר בדיוק את הנתונים נגד ארסנל כן? אבל היום בעטנו לשער הרבה יותר ממה שבעטנו נגד ארסנל אה, הנה בעטנו היום 23 פעמים 10 פעמים למסגרת עכשיו uh, באמת היו החמצות מסמרות uh, שיער גם היום, uh, כמה מהם, ואני חושב שיש הרבה מה לדבר גם על סולנקי קצת, וכאילו uh, ניתן לו, צריך לפרגן לו בזמן קצת, אבל... כן, uh, אבל בוא נשאר על מדיסון. כן, כן, או... אבל אני, אני חושב שבאמת מדיסון הגיע חד, גם מבחינת התנועה, גם מבחינת ה... אם במשחק uh, נגד ארסנל ישבן אותו לווינקס, אז אני חושב שהוא uh, כנראה <laughs> הקשיב לנו, <laughs> ו... תשמע, גם... בקהונס מה שנקרא ביכולת שלו לממש שחקן שניים עליו לעשות את הסיבובים האלה במקום לקחת את הכדור קדימה לתת מסירות יותר תכליתיות ומהירות גם <אם> אני חושב שכל הדבר הזה וגם ראית היו רגעים במשחק שהוא טיפה התעייף או היה כבוי גם נראה לי אחרי שהוא חגג את השער לא היה אפילו כשהוריד את החולצה זה היה נראה שהוא כזה, להוציא את היד, אז זה... הבנתי, היה רעיון איתו אחרי המשחק, אז כאילו נראה לי הוא הסביר למה זה, כי הוא קלט שאימא שלו כעסה עליו אחרי המשחק, אז כי יש לו אותו בפנטסי והוא קיבל צהוב על זה. אז נראה לי כשהוא את החולצה הוא קלט את זה שהוא הולך לקבל צהוב. וואלה, מעניין. מצחיק שאימא שלו משחקת פנטסי. כן, לא יפה. <laughs> <אבל, אבל אמרת על מדיסון, על, על, ה... על הכהונס, על הלחץ, יש כמה נקודות שאני רוצה, דו... כאילו, במשחק הספציפית הזה לגעת בהן. אחד זה החטיפה שלו בלחץ בשער השנים אם אני לא טועה זה היה. <אח> הוא פשוט, הוא לא לחץ, זו טעות להגיד שהוא לחץ, הוא פשוט <אח> קרע את, את המהלך, שזה חוכמה ברמה הכי גבוהה, אתה רואה איך הוא מבין לאיפה הכדור הולך ללכת? וזה היה בניגוד לתנועה של המשחק, אפילו הכדור, הוא עדיין הלך, חטף אותו והוציא את המתפרץ הזאת קדימה בצורה מדהימה. אז, ובנוסף לכל הלחץ שהוא עשה באמת כל המשחק, הוא היה פשוט נהדר בעניין הזה. וגם היו כמה, את הרגעים האלה שאתה רואה, אוקיי, אנחנו מאבדים את המשחק. זה עוד פעם קורה הנפילה המנטלית הזאתי. והפעם, בניגוד למשחקים אחר, אחרים שקרו פחות או יותר מסוף אוקטובר שנה שעברה, Uh, הוא היה שם כדי לעצור את המיני משברון הזה בתוך המשחק, בהתפ... שלא התפתח לספיגה שאנחנו מכירים בכל משחק שראינו. אז, פשוט הביא uh... עוד מצב. כן, yeah. הוא לקח את הכדור, עשה את הפעולה שצריך, שהרבה אבל... פעמים הוא לא היה עושה את זה. כל הוא... הדבר הזה, שוב, לא, לא כולם נמצאים בזה, אבל אתה דיברת על זה בהודעות במהלך המשחק. אני חושב שגם כל מה שמדיסון נתן היום, זה הרבה מזה בגלל ששיחקנו שונה מכל משחק אחר זאת אומרת התנועתיות שהייתה שם בין אה, מדיסון לסון בעיקר אבל גם קולוספסקי לפעמים שהם נכנסו בעצם לקו שמאל וסון אה, סוג של עבר יותר לאמצע אה, זה, לפי דעתי זה הועיל לשני הצדדים בוא נגיד ככה גם סון היום אה, יצר שבעה מצבי הפקעה אוקיי, okay, זה... אמנם הוא לא... שוב, הוא אמנם סיים לפני הסיסטם, אבל כן, הוא לא היה אסון ש... מבחינת הפינישים לפחות, <אח> לא סון, זה עדיין לא אסון שאנחנו מכירים, אבל הוא, הוא היה מעורב במשחק, בוא נגיד זה ככה, כן? Okay? מאוד מעורב. אי אפשר להגיד שהוא היה אנמי או כל מיני דבר אחר שאמרנו בפודים קודמים. ואני חושב שגם הרבה מזה, והרבה מזה שמדיסון לא הנהיה כדור ב... לא יודע, 40 מטר מהשער של ויקריו, והניע אותו הרבה יותר על קו שמאל למעלה, גם, גם זה תרם ל... לה... בכלל, ל... נגיד לה, לה... את זה, לה... <coughs> לפלואידיטי של כל המשחק שם. כן. <אז> השאלה אם זה משהו שאנחנו יכולים לצפות לראות בהמשך, או שזה משהו נקודתי בגלל הצורה שברנדפורד משחקת, שהיא קצת הייתה פתוחה יותר, בגלל שהם כבשו שער מוקדם. ו... אין תשובה לזה עדיין, כאילו זה משהו שאנחנו נצטרך לראות uh, במשחקים הבאים. אבל מה שאמרת, חנן, זה שעל החשיבות של מדיסון, אני חושב שאתה רואה, אפשר להבין, זה חותמת, המשחק הזה זה חותמת כמה מדיסון חשוב. כי אם הולכים אחורה, נכון, אני חושב שזה בועז אמר בפרק, אתה יודע, צריך למחוק את העשרה המשחקים האחר, הראשונים של העונה שעברה. אבל בועז לא פה, אז אנחנו לא נמחק אותם. <laughs> אז עשרה משחקים ראשונים מדיסון היה מדהים. ואנחנו נראינו מדהים, מדיסון נפצע, נפלה, כאילו הקבוצה הידרדרה, הוא חזר מפציעה, הוא עדיין לא היה נראה טוב, והירידה ביכולת המשיכה. העונה הוא חזר, היו, היו לו משחקים יותר טובים, פחות טובים, היום היה לו משחק מאוד טוב, נגד uh, ורטון גם היה לו משחק טוב. אז uh, זה כנראה איזשהו, יש, יש קורולציה בין הדברים האלה. ו... אני לא יודע איך, לא חקרתי לעורמיק לראות, לא הספקתי לא בו נגיד, לא יודע אם הייתי עושה את זה, צריך איזה פגרה ארוכה. להבין את אנג' ב, את הסגנון שלו, ב, נגיד בסלטיק. אם השחקן בעמדה הזאתי, המדיסון שלו בסלטיק, גם היה כל כך קריטי. כי אם השחקן הזה היה כל כך קריטי אצלו, אז איך אין לנו מחליף לשחקן הזה? כי ברגע שאין את מדיסון, אז הקור... הירידה היא... היא תלולה ברמה, כאילו, הבדל מ... צ'מפיונס ליג ללרדת ליגה, זה ברמה כזאתי נראה. אז כן, זה... שני... אני כן, אני גם חושב שאם אני רגע אוסיף למה שאמרת, על פניו שנה שעברה היה לנו מינוס הפציעות, שזה חלק משמעותי. מה, לא סלסו? בקט... כן, כן, כן. Okay. האיש שעושה חייל ב... ב... אגב, הוא <laughs> עושה חייל בבטיס, אמיתי, הוא... כן. כנראה הוא מצא בליגת נגרים זה עובד יותר טוב, אבל... אני לא מדבר רגע על השחקן עצמו של לוסלסו, שברור שפרמר ליג לא בשבילו. אני יותר מתייחס לעובדה שהיה שחקן במשבצת הזאת של מחליף למדיסון, גם ראינו שלוסלסו עשה את זה בכמה משחקים בתקופה הקשה שלנו. ואם אתה נפטר ממנו, ובצדק, איך אתה לא מביא מישהו במקומו? בדיוק. אני חושב שזאת... הבאת בגדול. כן? פשוט כי הוא עדיין תעיר. אתה מדבר על ברגוול. כן. אני לא יודע אם הבאת, ברגוול זה התפקיד שלו? ברגוול uh, מרגיש קצת יותר אחורה. קודם כל, המחליף הטבעי של מדיסון כרגע זה כולו, כן? אבל הם משחקים ביחד כרגע. כן, שזה גם מעניין לראות אם הדבר הזה יימשך, כי בסוף... בן אדם הוא היה די טוב היום, בישומה יחזור, אז כאילו זו שאלה טובה אם הצמד הזה ימשיך להיות ביחד. זה נותן הרבה, אבל כאילו זה גם, יש לזה את ההשלכות שזה מה שנקרא. גם יכול להיות שאנחנו נראה, אנחנו גם דיברנו על זה עונה שעברה, שאולי במשחקי בית, כשמשחקים נגד קבוצות מסוימות, אתה צריך לשחק עם כולו ועם אה, אה, מדיסון ביחד כדי לפתוח הגנות שמצטופפות נגדך, ובשני משחקי בית האחרונים אנחנו רואים את זה. ששניהם משחקים ביחד, גם נגד ארסונן, גם נגד אה, אה, ברנדפורד. אולי זה עכשיו איזשהו מערך בית, מערך חוץ שהולך להיות כזה. מול קבוצות מסוימת. כן, גם עוד בקרוב, לא? מה זה משחק... הבא, אה... בליגה. הבא בליגה, בחוץ, בבת. כן, ב-29. <laughs> אה, כן, זה מעניין, אני, כאילו, אני לא רואה אותו פותח עם שניהם. אני רואה שם את זה לא שר גם... או משהו. הבשר זה קלאסי ליונייטד לא? אין לי מושג, מה, מה, מה, מה ל... קלאסי הוא לא שם? אה, הוא לא, הפגיע כן. שם, זה היה כזה בבית. אירוע מרגש, ו... כן, אז היה אצלנו בבית הגול? כן, היה 2-0. Mm -hmm. מחזור שני של המשחר. נכון, נכון. הנה, הרסתי לך. ל... צריך את לוקאס מורה, לא... צריך יותר. <laughs> לא, תראה, אני חושב שבאמת מדובר אבל לא רק במשחקי בית וחוץ, אני חושב שזה גם באמת עניין של נגד מי אתה משחק. נגיד אנחנו כולנו חשבנו את זה נגד ארסנל, שנגד מרטינלי וסאקה נצטרך שחקן כמו שר, שיש לו רגליים, הוא יכול לרוץ ולחצות שטחים. וגם אנג' הפתיע אותנו בזה שהוא לא העלה אותו, ואני חושב שעוד יותר ארטטה הפתיע אותנו בזה שהוא... שהוא השתמש בסאקה ומרטינלי כדי להחנות את האוטובוס ופחות לשלוח אותם קדימה. אבל אני בעיקר טוען על עניין הכשירות. כאילו כמה אתה יכול לשחק עם כל השחקנים האלה ביחד ולצפות שהם ימשיכו להיות כשירים אונגואינג במשך עונה. לא רגע צריכים להפריד פה בין... אתה קודם כל אתה לא. בתור עובדה בטח לא מדיסון. שזה שחקן שבוא נגיד אם הוא יעשה לך 70% מהעונה אתה תהיה מרוצה כנראה מבחינת אחוזי כשירות ודבר שני יש לך גם אירופה וגם כמו שאמרנו יום רביעי איכשהו אנחנו עדיין נמצאים בכל הגביעים אז יש לך מספיק משחקים זה לא שתציין עונה, עונה שעברה ששיחקת 41 משחקים כל העונה זה עוד, עוד אפשר איכשהו לחשוב שיש שחקנים מסוימים היה נערך כולו נגיד שיכולים לשחק 41 משחקים אני חושב שהוא צחק לא יודע אם 41 אבל בוא נגיד 39. כן אני אני מבין את זה שיש משחקים ושתהיה רוטציה השאלה היא איך נראה. יום רביעי מבחינתי זה גם לא כל כך האמת זו שאלה יפה שאני רוצה ללכת לאיזושהי שאלה שקיבלנו מיואל ניב. שהוא אומר שאחרי הפעם האחרונה שפגשנו את יונטד בחוץ, בינואר האחרון, הקלטנו איזשהו פרק שאומר הכל חוץ מכיל. Mm -hmm. ושדיברנו על זה שהרגשנו שהשיטה עובדת חלק, ושאפשר לזרוק שם כל אחד וזה עדיין יעבוד. אז שזה יפה, אני לא זוכר שזה מה שאמרנו, בטח בינואר. אבל uh, שזה מעניין, כי אתה עכשיו אומר שאם אנחנו מחליפים, מספיק שמחליפים את מדיסון. אז הכל הולך להשתנות שם, ויש לנו ביום חמישי את קרבח, ויש שם, שם רוטציה, וראינו ביום רביעי רוטציה, וזה לא אותו מצב כמו שאנחנו הרגשנו בינואר האחרון, וזה אפילו לא שנה שעברה. זה כאילו פחות משנה עברה מאז אותו, אותו פרק. אז איך, כאילו, איך הגענו למצב הזה? ועם, עם שחקני חיזוק עוד שהגיעו, אבל... או ש... מה... אנחנו חש... פשוט היינו באיזשהו... ראינו הכל במשקפיים ורודות שם עכשיו חנן, או שיש פה איזשהו משהו אחר? תראה, אני, אני חושב שבמידה כן. אני חושב שאנג' עשה לנו פתיחת עונה מסחררת, והוא בא עם כל המסיבות עיתונאים, וההתרגשות, ומדיסון אה, שהגיע, ואולי אפילו הסימני שאלה סביב איך נסתדר בלי וכל מיני כאלה, ואני חושב שבאמת הדבר הזה הכניס אותנו ל... לב... למש... כאילו... הביא אותנו באמת להרכיב משקפיים כאלה ורודות והכל האידיאלי אני חושב שהשנה אנחנו השתפשפנו קצת גם בדאונסייד של הדבר הזה בין אם זה נגיד ככה בחלקים בנקודות תורפה שיש בשיטה של אנג' אל מול נקודות תורפה שלנו בלהבקיע בכמות מספקת אני תוהה גם, כאילו פה גם נכנס אני חושב עניין של רכש. כמה באמת, כאילו, אני, אני מניח שהאמירה הזאת היא לא מדויקת, מסתבר שלא. כי אנחנו רואים שיש שחקנים שעולים וזה לא עובד עכשיו. אני כן חושב שהשחק... אם אתה שנייה זה? ניגש שנייה לאחד אחד. יאללה. זאת אומרת, שנה, שניים בוא נגיד הם באמת שחקנים גם צעירים, גם חדשים. האמת ששלושת אלה שעלו היום. בסוף זה שחקנים שאתה כן תרצה. שיהיו חלק מהרוטציה, הם פשוט מאוד מאוד טריים, מאוד מאוד חדשים, הם עוד לא... אי אפשר להגיד שהם נכנסו לשיטה, אבל זה כן שחקנים שאתה רוצה לשלב. זאת אומרת, אם נכון, הם לא ישתלבו, אבל... אתה תהיה מאוכזב. אני חושב שמה שקרה ביום רביעי, רפי, אתה גם אמרת על זה, אבל אני חושב שבאמת זה לא מייצג, כי יותר מדי שחקנים כאלה ביחד, כשהשחקנים הנקרא להם הוותיקים, המנוסים שאמורים להוביל אותך זה ורנר, אז המצב לא טוב, <תק> ומן הסתם זה יתקשה <תק> להתחבר. אני אגיד גם באיזה חצי זה, אני מתלבט על גריי כמגן ימני, כן? שוב, יכול להיות שזה עניין של להשתפשף עם, עם השחקני ההגנה האחרים, הוא גם באמת שיחק עם דייוויס ועם אנדרגושין, אה, <תק> אני כאילו אומר את זה בהערת אגב, אני צריך לראות את זה בהמשך העונה, ואני אומר, יום רביעי מבחינתי זה לא בדיוק מה שנותן לנו את ה... זה לא איזשהו סממן חזק שאפשר ללמוד ממנו, אבל... אבל זאת באמת שאלה, מה יהיה? כשתראה רוטציות קצת יותר עדינות, נצטרך לראות האם ברגוול באמת יכול להיכנס ולקחת משבצת של קולוסבסקי או של מדיסון, האם גרי יכול להיות במשבצת של, לא יודע, בנטנקור או ביסומה. אני חושב שיש פה הרבה סימני שאלה, אני חושב שזה גם חלק ממה שקשה בשיטה הזאת. <אח> יש המון המון דברים לא ברורים. אני חושב שמה ש... שכן ברור פה, וזה משהו שאנחנו חוזרים בפוד הזה, אני חושב מהיום שהוא, שהוא קם אי שם ב-2018, זה אה, שאתה לא יכול להגיע למשחק, לכל משחק, גביע, גביע ליגה, גביע אנגלי, גביע ליגה אירופית, גביע ערי הירידים, לא יודע מה. ולעשות את כל הרוטציה הזאת בצורה כל כך לא חכמה. וזה מה שראינו ביום רביעי, וזה מה שראינו בכל משחק גביע, של כל מאמן של טוטנאם מאז אה, הקמת המועדון פחות או יותר. זה יותר מזה אפילו, כי זה לא רק שהוא עשה רוטציה שהיא לא חכמה, ושוב אני יכול להגיד שאני, שפרסמו את ההרכב, שני השחקנים שבאמת הייתי מאוד מאוד מאוכזב שהם פותחים, זה ורנר ופורסטר, מעבר לזה אני חייב להגיד שזה לא שאמרתי שזה לא מוגזם, אבל בוא נגיד שאני כן חושב שסולנק היה צריך לסטוח וכן חושב ש... היה חסר את הבלם, הבלם הבכיר הזה. זהו, היה חסר בלם כנראה מנוסה, אפילו ש... שוב, בסוף דייוויס הציל לנו את התחת, גם, לא פחות מכולוסס. בסדר גמור, הוא היה יכול לעשות את זה גם כמגן שמאלי, ולהעלות עם ספנס מגן ימני, ואפשר לעשות עם הרבה דברים, ועדיין להעביר מרומרו. ואן דה היה מונע שלושת רבעי מהמצבים של קובנטרי ביום רביעי. בלי ספק. כן, אבל כנראה שהוא לא היה משחק היום 90 דקות. אז, אז כאילו, שוב, אפשר להבין הכל, אבל מה שאני אומר... זה, אבל שי... זה די לגיטימי שאתה תעשה איזושהי, אם אתה עושה פחות רוטציה בין משחקים, אתה תעשה רוטציה בתוך משחק. ואם עכשיו אתה תתחיל לגמור משחקים, בוא נגיד, אם היית מבקיע שני שערים, עם כל המצבים שהיו לך עד דקה 60 בערך, המשחק היה מגיע לידי איזה 4-1, והיית יכול לעשות אפילו... נכון. את החילופים האלה. ויש את המשחקים האלה שאתה חייב להגיע לנצל את זה. בשביל לקבל את המנוחה ו... בשנה שעברה עשינו את זה. היו משחקים ש... נראה לי נגד ברנבי אז כאילו יצא מדיסון ויצא אולי סון אני לא זוכר כבר מי. אפשר להגיע למצב הזה נגד וילה לא היה הרבה משחקים שניצחנו בפער גדול. אז אני אתן פה שתי דוגמאות. לא היום זה יכול... קרה דקה שמונים ששמת השלישי. כן. עוד להתעכב על מה, מה באמת עצבן אותי ביום רביעי, ביותר מאשר ההרכב, זה מה שקרה אחרי, אה, אוקיי? עכשיו אוקיי. תדבר הגעת ורנא. למצב שאתה נמצא בחמישיית הגנה, שנמצא שם שוער, שלא שיחק שנה, וכל קפיצה שלו לכדור זה... עיצה. לא צא. יודע, אני מאבד שנים מהחיים שלי, הוא לא קופץ, הוא... להגיע, הוא, להגיע הוא נופל לכדור. לתנדלים, ובכלל, זה בכלל, זה... מגן יומני... כדאי קפץ ש... היה דרגושין, לא על הכדור. <laughs> <laughs> והוא עדיין עושה את זה יותר טוב מוויקריו בכדורי גובה בקרן. <laughs> <laughs> <laughs> זהו מה שהוא צריך ללמד את ויקריו אגב. וויקריו היום היה לא רע באגרופים לפחות. כן, גם מחוץ לרחבה. כן. ואז יש לך מגן ימני את גריי, שכמו שחנן אומר, זה לא עמדה טבעית שלו. דרגושין, שבוא נגיד שזה משחק, לא יודע מה, רביעית בהרכב שלו בקבוצה. בן דייוויס, שכמו שאנחנו יודעים הוא לא בלם. וספנס כמגן שמאלי. אז... זה מבחינתי היה משהו שהוא לא יכול לקרות פלוס מינוס בסדר ו... ו... ו... ואגב גם לכן לפי דעתי ספגנו כאילו זה באמת היה הגזמה כי במחזית ראשונה לפחות אה, אודוגי בוא נגיד שגם מתקפית וגם הגנתית הוא כנראה היה הכי טוב בקבוצה והרבה מהדברים נמנעו בזכותו וברגע שהוצאת אותו והכנסת את ספנס כמה שספנס בסוף מתקפית אבל החמישייה הגנתית הזאת לא יכולה לעבוד ביחד, כן? זה לא דבר שהוא יכול לקרות, גם לא באירופית וגם לא בסיוע בגביע, ואני מקווה שכמו שלא ראינו היום את ורנר משחק, גם את החמישייה הגנתית הזאת אנחנו לא נראה יותר, כי זה היה באמת אה, קומבנציה ביודי אפשרית של שחקנים. כן. אנחנו נראה ביום חמישי איך הוא עולה נגד קרבאך. אני מאמין שלא תהיה ברירה וורנר כן יאללה לשחק כאילו אין לנו יותר מדי ווינגרים שישחקו. בטח שיש את יונייטד ביום ראשון כי איבדנו גם את אודוברט לפציעה. אז נראה לי אין ג'אמר שזה לכמה שבועות. ורישרלסון <אח> ביקש שלא ישאלו אותו לגביו. <אח> הלוואי שלא נשמע ממנו יותר. שפשוט אה כן רישרלסון עזב בינואר. <אח> זה יהיה נחמד. ולא תהיה ברירה, לראות את הדבר הזה, שיש מצב, אני לא בטוח בזה, אבל אני... יש מצב שהגרמני פושע המלחמה הכי גדול בתולדות העולם, קימו ורנר, עם מה שהוא עושה בקבוצה הזאתי, וזו תחרות לא קלה. זה באמת היה, היום רביעי היה חותמת מאוד גדולה לזה ש... ודיברנו על זה ביום, ביום שני זה היה. לפני המשחק, לפני התצוקת נפל שלו ביום רביעי, אמרנו, לא יכול להיות שהוא השחקן שאמור להציל אותנו בדרבי. ואז הוא עולה ומביא שיט שואו לא מעולם הזה. ואני מאוד מקווה שבאמת נג'בין את זה, ולא נראה אותו משחק יותר מדי. רק שממש האמת <אח> <אח> שהיום היה איזה שלב שראיתי אותו כמה הספסל התחמם. שברת <אח> את הטלוויזיה. זה היה קצת אחרי תחילת המחצית אז כאילו זה לא בדיוק הזמנים שNJ עושה חילופים בטח כשאתה מוביל אבל uh, uh, כן uh, זה, זה היה רגע נוראי מבחינתי. <laughs> אבל <laughs> ספר <laughs> על הרגע הכי שמח במשחק ועשינו על זה סקר גם בקבוצת וואטסאפ שלנו שמי שלא נמצא שם יכול uh, להצטרף. <laughs> על החילופים? <laughs> נו ספר את הסקר אתה העלית אותו לא? כן, אז שאלתי אנשים מי הם הכי אהבו לראות, uh, מה הם הכי אהבו לראות בחילוף האחרון שלנו. Mm -hmm. האם את מייקי מור עולה, uh, שמתי גם את הצמד של uh, ברכמן וגריי, שידעתי שזה לא יצ... יצא, אבל אתה יודע, צריך תשובה שלישית, ו... <laughs> והתשובה המנצחת זה בעצם uh, ורנר לא יקבל דקות, אז uh, בעצם הרגע השמח של המשחק היה זה שוורנר ימשיך uh, <laughs> <laughs> לשבת בספסל. כן, אה? מי צריך ניצחון? לא האם זה אנג' למד, או שפשוט אה, הוא הרשה למייקי מור לקבל דקות בגלל שהיה 3 כבר? אה, כן, זה דברים שאנחנו לא יודעים. אה, אה, אבל אני חושב ש... אה, בוא נגיד, היה יכול להכניס אותו דקה 80. ראינו את אה, אנג' עושה את הדברים האלה. מכניס פתאום, גם ב 2 עושה את השינוי הזה, מוציא את אה, סון, או... אפילו מי יודע איך הוא... טוב, הוא ארסנל זה... גם. שהכניס את ורנר כדי לשנות כן. במשחק. כן. אז אני אומר גם, בטח אז ב-2:1 לא יכול. איזה מעלה להכניס את ורנר כדי לשנות משחק. <coughs> אלא אם כן אתה רוצה להפסיד. צריכים רביעי, בוא נגיד שהיה לנו מזל שוורנר יפצע שם, כי אחרת אני לא בטוח שכולו נכנס, כן? כן. אבל הוא חזר, אז מה זה יעזר לשום נפצע? <laughs> היחידי שאתה אומר, אוקיי, אם הוא יפצע, אני בסדר עם זה? אז הוא לא נפצע ואחרים נפצעים. טוב, לא נאחל לאף אחד להיפצע כי זה קרמה רעה ובסוף מי יפצע את איזה מיקי או משהו ונדפק. אה, יש לי שאלה של יוסי הראל ששואל למה כל הניצחונות שלנו בשבת. אה, מעניין. מה אנחנו אנטי דתיים ודני רוצה חתם עסקה עם השטן להיות אה, נגד שומרי שבת? ויואב, מה אנחנו אומרים לעשות עם זה? אנחנו לא הולכים לשחק הרבה בימי שבת. מה זה אומר? לא יודע, אתה לא מרגיש לך ספציפיקות לענייני ימים ושעות. אני סומך על יוסי, שהוא אומר שאנחנו מנצחים רק בשבת. אני זוכר שתי נצחונות בשבת. כנראה שזה שתי נצחונות היחידים שלנו העונה בליגה. אז כנראה שהוא צודק. ואנחנו לא משחקים הרבה בשבת העונה. לא. אז נצטרך אותך חנן אם אתה יודעת על עמל אנחנו לא הבטחנו הישארות, כן? העונה רק התחילה, אבל המאבק קשה. אפשר לסמוך על אברטון, לא? שעוד פעם איבדו את יש כל מיני מועמדות, אברטון, גם אולוס עושים סימני פרפור כאלה, אבל... אבל אתה יודע, תמיד אפשר לסמוך עלינו. כן. שאלה נוספת, באמת נראה לי ראיתי שאלה כזאת גם בקבוצה שלנו. מישהו ששאל את זה, אז בר ביטון שואל, אם אנחנו קונים חולצה של הקבוצה, מי השחקן שאתם שמים את השם שלו עליה? אני כמובן שם של תימו ורנר, כאילו, מה זה... ברור. יש כאילו שם אבל שאתם שמים עכשיו על חולצה? כאילו, יש מישהו ש... כנראה שזה יהיה מיקי, מבחינתי, אבל בתכלס אני חייב להתוודות שאין לי עוד חולצה של סונו, אז כנראה שאני אגנה את סונו תקנה אבל של סון בעונה של פעם, של עונה 16-17. כן, חולצה הרטרו של סון. לא של 2015, אבל... האמת שאני בחיים לא... בשתיים, שלוש חולצות שיצא לי לקנות בלי שמות, כולם, באופן גורף. לי יש את של ורטונגן, כאילו הראשונה זה בייל היה. ורטונגן אבל הופרשה עם כל החתימות של השחקנים, אז היא כבר לא, לא פעילה. אבל האחרונה שקניתי זה למרות שאני נתפס פה כ... כולו שיימי, או איך... כולו הייטר, סליחה. אז קולוסבסקי, זה החולצה האחרונה שיש לי. זה סתם מאור מעליל עליי. שמע, אני חושב, אגב, קולוסבסקי זה חתיכת נקודת דיון לנהל. כי הוא שחקן שבתוך שחקן אחד קורים כל כך הרבה דברים שיכולים גם לגרום לך להתאהב וגם לגרום לך למרוץ את הסערות מהכרכפת. אתה יודע, במהלך המשחק היום עלה לי כאילו במחשבה כזאת על קולוסבסקי, באחד המהלכים שלו, שבקבוצת זהו וואטסאפ שאנחנו כל הזמן, היה מסיר, כל הזמן רבים על זה, בוא נגיד ככה. אז הייתה קולוסבסקי מוציא מתפרצת, הוא מוסר לברנן טיפה אחורה, ואז ברנן צריך למשוך את הכדור קדימה והוא בועט לא טוב. שכנראה שהבעיטה הלא טובה היא גם ברנן, כי זה ברנן, אבל בוא נגיד קולוסבסקי לא עזר לו שם במסירה הזאת, במסירה אחרת הוא הביא יותר טוב. אבל מה ש... יש כל כך הרבה אה, ויכוחים לגבי היכולת של קולוסבסקי, וגם זה יכול להיות נכון לרומרו ולעוד שחקנים שיש ויכוחים. אם יש כל כך הרבה ויכוחים על יכולת של שחקן ואתה צריך כל הזמן להסביר מה הוא עושה כל כך טוב בפני אוהדים שלך, אז כנראה שזה לא השחקן שאתה צריך, בוא נגיד ככה. זה כאילו אתה צריך, אין, אין, אין חילוקי דעות נגיד על אולי סון השנה כן, אבל על מיקי אין, מיקי זה משהו גורף. מיקי כולם, לא יהיה אחד שיגיד לך שמיקי לא טוב, או לא תורם, פורו, גם כן. זה השחקנים שאתה אומר כאילו, אוקיי, הם הכי טובים, אבל קולוספסקי זה גורם דיון שעכשיו אנחנו, אנחנו פותחים את זה פה עכשיו, יש פרק של שלוש שעות. אז... אני חושב שקולוספסקי הוא שחקן של רבע ל... אני קורא לזה. הוא עושה קורא. דברים נכון, אבל אז רבע לפני הדבר שאתה מצפה שיקרה, הוא אה, ימסור את המסירה הלא נכונה, יעשה עוד ריבה, ליבת לשער במקום למסור. אה, ומעניין מה קרה, כי בתחילת התקופה שלו אצלנו בהתחלה, תחת קונטה, אנחנו פה אמרנו שהוא לא לוקח החלטות לא נכונות. כל החלטה שלו היא נכונה, הוא תמיד עושה את הדריבל בזמן שהוא צריך, הוא תמיד עוצר כשהוא צריך, הוא תמיד נותן את המסירה כשצריך, אבל הוא תמיד בועט כשצריך. ועכשיו הוא כאילו בתקופה שאולי הוא מקבל יותר את הכדור, אולי יותר מרכזי, אולי מצפים ממנו לא יותר. אבל זה שחקן שונה לגמרי ש... מבחינת קבלת ההחלטות שהתרגלנו. לא היה, ואתה בתור אה, אה, מגן הקולוסבסקים, נציג מגן הקולוסבסקים פה. לא, קודם כל, קודם כל אצל מוריניו... אה, מוריניו? הוא אה, שיחק אצל מוריניו? אה, לא, לא מוריניו, קונטה. התפ... התפק... התפקוד שלו היה אחר לגמרי, כן? <אח> הוא היה הרבה יותר לקחת כדור באמת, שזה הוא עדיין עושה, להחזיק כדור, אבל לצאת למתפרצת, בוא נגיד, במהירות הלא גבוהה שלו, כי הוא עושה הכל בהילוך איטי. אבל הוא עדיין... שאז אמרנו שזה דבר טוב, חיובי בדיוק. מאוד. לא, גם, אגב, גם היום אני חושב שהוא נותן לך הרבה דברים שאין לך במשחק. עכשיו אוקיי? זה נתפס שלילי. זה ההבדל. על ידי אנשים להגיד. מסוימים בקבוצה, לא על ידי כולם. על ידי אנשים בפן בייס, בוא נגיד ככה. אני לא אצל... בטוח. אחרי המשחק האחרון, ביום רביעי, ראיתי את כל הפן בייס אומר שעוד שנייה משתחווה לעצם זה שהוא נכנס מחליף וניצח את המשחק. כי הוא ניצח את המשחק, אם הוא לא היה מנצח את המשחק. אנחנו פן בייס מאוד, בוא נגיד ככה, שגם זוכר, שוכח מהר, מה שנקרא, אז אני חושב שהשילוב שלו דווקא עם מדסון זה דבר שהוא בגדול טוב, וגם ההבדל במהירויות של שניהם, כי כולו הוא הרבה יותר... מתנהל באיטיות אבל זה לא, של, זה לא איטיות כמו שרומרו מחזיק כדור בהגנה ומאת המשחק אלא זה פשוט איך שהוא עזז עם הכדור ואני חושב שבגלל שהתפקיד שלו כרגע הרבה יותר מרכזי אבל גם מבחינת העמדה במגרש אז אה, ברור שזה גם מוריד את אחוז הדיוק זה לא שוב, ברגע שאתה מוציא מתפרצת, ויש לך את קיין וסון, שאתה, כל מה שצריך זה רק לקדם אליהם את הכדור, ולשבור את הקו הראשון של ההגנה, ואז בעצם להמשיך לרוץ שקיין ימסור לך חזרה, אז כאילו צריך להגיד, התפקוד הזה הוא, הוא פחות, בוא נגיד, <laughs> איך נקרא לזה, הוא דורש פחות, בטח משחקן חכם כמו כולו, ואני לא חושב ש... לא, לא נראה לי שבשנתיים שבשנ, האלה הוא נהיה בן אדם טיפש, כן? אני עדיין חושב שהוא בין השחקנים היותר חכמים שיש לנו במגלש. פשוט משהו שם, בוא נגיד הגרוש ללירה או הרגל המסיימת, היום ראית את זה בכמה מקרים, שהוא ש... עושה את, מש... את הכל עד המסירה האחרונה לבישול לגול, או, או לגול עצמו, לא משנה, היה שם גם כמה שהוא, שהוא עצמו היה בתוך הרחבה ופשוט בעט לא טוב. הוא, הוא עושה נכון, שוב, לעניות דעתי, כן? אני לא יודע אם זה מה שכולם מרגישים, אבל... אז אולי זה עניין של להתרגל לתפקיד שלו. כי אם מה שבא בטבעיות למדיסון בעמדה הזאת, היא עדיין לא באה בטבעיות לקולוסבסקי. יכול להיות. יכול להיות שאם י... יתאמן יותר שם, ישחק יותר שם, גם זה יגיע באיזשהו שלב. וגם יכול להיות שלא. <laughs> הבעיה זה שגם... לפי מה שאתה אומר, זה כנראה הולך להיות התפקוד שלו, שם באמצע ולא בצד ימין. שצד ימין יאויש, כרגע היחידי שיכול לשחק שם זה ברנן. או מייקי מור, אבל אנחנו לא בונים על זה שהוא ישחק הרבה. הלוואי, אבל אולי אני אולי לא, יש... לפי איך שנראה, יחזור. זה כרגע של ברנן. וברנן זה גם איזושהי תעלומה, השחקן הזה, הוא אותנו ביום רביעי. הפקיע היום גם. אבל זה נראה כאילו אם אתה מדבר על קבלת החלטות שחסר גרוש ללירה אז אצל ברנן זה חסר מוח קצת יותר מגרוש לא, כאילו לא נעים להגיד את זה אבל כן אצלו באמת חסר. המאור אמר את זה לפי דעתי בפוד שעבר אני חושב שברנן עושה. בוא נגיד יכול להיות שהוא משלים כאילו עונה לשיטה של אנץ' בתפקוד שלו. הכי טוב בכל הקבוצה, מבחינת התנועות שהוא עושה והפעולות שהוא עושה, בוא נגיד שהוא מתכוון לעשות, נקרא לזה ככה, אבל הביצוע שלו, הביצוע שלו הוא פשוט, זה, זה לא לוקה בחסר, זה ממש, יש לך פעמים שהוא ממש עושה ביצוע רע. יש שחקנים שכשהם או... חושבים יותר מדי, אז הם פשוט לא טובים. וברנן נראה לי שחקן הזה, שהוא לא צריך לחשוב הרבה, הוא צריך לקבל את הכדור בצורה שיש לו עוד דבר אחד לעשות ולשים את הגול הזה וזהו. כן, ו... כי הנה, אנג' אמר במסיבת עיתונאים אתמול או שלשום, שכל האלה, שכל ההייטרים שלו, בוא נגיד אם היו נמצאים בדקה תשעים ושתיים וחצי במצב שלו מול קומנטרי בחוץ, כנראה שהם היו שיט אין דייר <laughs> ו... וברנן כבש, אוקיי? זה גם משהו שהוא... צריכים לתת לו קרדיט על זה ואני חושב שהוא, שוב הוא מבין, הוא, הוא, הוא באמת עושה את התפקיד שלו בצורה טובה, זאת אומרת הוא פשוט צריך ללמוד לסיים או ללמוד, ל, לא משנה, יותר מדויק כשצריך אבל הוא צריך לסגל לעצמו כמה דברים, לעבור שחקנים נגיד, שגם היום ראינו איזה שני, שתי פעולות שמישהו דחף אותו שם לחוץ או משהו, נתן לו איזה כתף קטנה והבן אדם אף או שניה יגיע ליציע. אז כן, יש לו עוד כמה דברים ללמוד. כן, אבל... יכול להיות אבל... שגם, חנן, יכול להיות שצריך uh, שהמעטפת סביבו תהיה טובה, ואז פחות uh, זה ייראה שהוא הורס את המשחק. כי הוא לא השחקן הכי גרוע אצלנו. <חנן> הוא הרבה פעמים סוג של קורבן של היכולת הפחות טובה שהייתה. אני, זהו, אז אני ככה, אני, אני טיפה חולק עליך, יואב, ב... אבל שוב זה, זה קצת מורכב כי אני מסכים איתך רף אני חושב שזה עניין קורבן למערכת שבעצם אם אתה שחקן שכל התפקוד שלך הוא לרוץ מהר לקבל אה, כדור במקום מאוד ספציפי ולנסות לסיים אז אין לי בעיה נגיד נעבוד קצת על הפינישים שלו אני בטוח שזה משהו שאפשר ל, אה, לנסות להתאמן עליו גם אה, טכנית וגם מנטלית אבל אני חושב ש... אני, אני, אני כאילו קצת בדעה שברנן הוא שחקן סבבה ואני שמח שהבאנו אותו אני לא יודע כמה אני מבסוט על התג מחיר שבו הבאנו אותו וגם אני לא חושב שהוא שחקן הרכב לגיטימי אני חושב שברנן, אנחנו אומרים את זה פה לא מעט הסיטואציה שבה, ואני כן מסכים שהוא קורבן של מערכת כי הוא קורבן של מערכת שהחליטה שהוא טוב מספיק כדי לפתוח אצלנו משחקים Uh, והוא שחקן שהמערכת החליטה שהוא טוב מספיק כשנגד קובנטרי כשהמצב לא נראה טוב אנחנו נעלה אותו הוא יהיה החילוף הראשון נגיד כשהוא על נגד קובנטרי אני זה, זה קצת גם מה שמצחיק אותי זה מן אשליה כשאתה אומרים כן החילופים של אנג' ניצחו המשחק לא יודע ג'ונסון עשה יותר מדי במשחק נגד קובנטרי מעבר לגול הזה אני לא שמתי לב לא יודע אולי אני קצת עיוור אני לא שמתי לב לאיזה וואו שהוא בא והכניס קצב ופתאום נראינו טוב והוא שטף את המגרש אני רציתי שכולו יעלה האמת באגף כשאוד עובר נפצע אז אני חושב שמבחינה הזאת באמת נוצר איזשהו מצב שאנחנו מודדים את ג'ונסון באמות מידה שלא מתאימות לו אם אתה מודד אותו כשחקן שעולה מספסל ומביא מהירות ויכול לרוץ בלי הכדור ואתה יכול למצוא אותו בנקודה מסוימת שהוא צריך לתת איזה פס אחרון או פיניש אין לי בעיה עם זה, ונעבוד על, ה, על, ה, על הדברים האלה ועל הטכניקות האלה של איך למסור, איך לבעוט, לא יודע מה. אבל אנחנו שוב, אנחנו מודדים אותו לפי זה שהוא פותח כמעט כל משחק, ואני חושב שזה לא הוגן כלפינו שהוצאנו כל כך הרבה כסף בשביל שחקן ספסל לרוטציה, וגם לא כל כך הוגן כלפיו, שככה הוא נדלד, הוא גם ילד. כי אני לא זוכר בן כמה, הוא 21, משהו כזה. עד 22. אה טוב אז הוא כבר מבוגר, <laughs> אבל לא, <laughs> <laughs> אני חושב שפשוט זאת הסיטואציה, נגיד שחקן כמו דובר, אני גם אגב לא יודע מה הסיפור שם ולא מספיק ראינו אותו, אבל שחקן שהוא קצת יותר דינמי גם ברמת הרגליים שהוא משתמש, ביכולת לקחת שחקנים ולעשות את האחד על אחד הזה ולנסות לעבור אותם. אגב נראה לי שאנחנו נכנסים פה גם לאיזשהו דיון שראיתי איזה שורט כזה מהפוד של בשירות, איך קוראים לזה עכשיו? שירות עוד מלכותו? <laughs> <laughs> שדיברו על טוטל, הממה חוטו פסיקס לגיטימי, ושם שרון באמת נכנס סביב הרכש שאנחנו מביאים. שרון לא יבוא לפוד יותר. לא, דווקא אני שהוא יבוא אפילו. סתם, נזמין אותו ונפתח איתו את זה, או שזה, או שאנחנו נבקש להצטרף אליו לדיון הזה שהוא שצריך לנהל. אבל אני חושב שהוא כן צדק באיזשהו מובן, שאנחנו מוצאים הרבה כסף על שחקנים... שגם okay. אם יש להם פוטנציאל, הם לא מוכרחים, הם לא שחקנים שעכשיו אתה יודע שאתה יכול... מה שנגיד היה אמור, כי זה לא עבד עד הסוף, מה שהיה אמור להיות פריסיץ', נגיד, שהבאת שחקן מנוסה שנחשב וורד קלאס כזה, לא יודע מה. תביא שחקנים צעירים, לא ברור מה יקרה איתם, כמה אתה יכול לבנות עליהם, ואז אני חושב שגם בשיפוט שלנו כלפיהם, יוצא, יוצאת הסיטה של הוגנת לא כלפינו ולא כלפיהם. כן, בעיקרון אני די מסכים, אני כן חושב שאנחנו טופ 6, אם נתייחס ספציפית למה שאומר, כי אם טוטנאם לא חלק מהטופ 6, אז אין דבר כזה טופ 6, אז כאילו כנראה שאנחנו כן לטופ 6. אבל אני, כאילו כן, יש הרבה דברים שהוא אמר שהם נכונים, זה התחיל נראה לי מאיזשהו דיון על אוסימן, למה טוטנאם לא הביאה את אוסימן והיא סולנקי. כי אוסימן היה עולה פשוט פי שתיים עליו לקבוצה אנגלית, בגלל זה אף קבוצה אנגלית לא הביאה אותו, למשל. לא, וגם אמרנו הסיבה. שסולנקה הוא באמת שחקן, והיום, אגב, ראינו את זה כמה שהוא לא היה חד כמו סון, אני חושב ששניהם חייבים להיות הרבה יותר ספציפים קליניים וחדים, אנחנו רוצים להיות איפשהו בשאיפות של צמרת, אבל כאן. ראינו שהבן אדם מתאים מאוד לשיטה, מאוד. כאן. פשוט התנועה שלו היא... היא בדיוק מה שהיה חסר לנו בעונה שעברה. כן, yeah, היה לו מהלך קייני טיפוסי, עוצר את הכדור עם הגב לשער, מסתובב, אחרי כדור של ויקריום, עוצר את הכדור, מסתובב, נותן כדור עומק לסון, שרץ, רץ, רץ, רץ, רץ, וכמובן הוא לא יכול לבעוט סון, אז הוא מנסה לעבור את השוער מצד ימין במקום מצד שמאל, ופשוט דבר לא קורה עם זה. אבל כל המהלך, עד, עד שסון הגיע להרחבה, זה oh. היה מושלם. אחרי זה זה כבר אה, התרבש, אבל אה, כן, הוא, אה, רואים שהוא מתאים למה שצריך, זה פשוט משהו שצריך אה, וגם להתחבר. וגם השיפוט, אתה יודע, להגיד, גם היום בשידור אמרו את זה, אוזן ויורם ארבל על אה. פתיחה חלשה, וקנו אותו ב-60 מיליון. חבר'ה, הבן אדם שיחק בקושי אה, 250 דקות בטוטנעם, ו... <laughs> וכבר כבש. אז כאילו בואו בואו נרגע. לא שמתי לב שהם אמרו את זה. גם לא נשפוט אותם בחומרה, לרוב אה, שאנחנו לא תופסים. אה. לא, אבל אוזן גם... אמור להיות הפרשן הבכיר בארץ. Mm. לא, אוזן אמר על uh, מייקי מור וילדים. בטח זה לו... שנתון, זה הוא חי על זה. היו לו יציאות טובות, אבל, אבל אני חושב שזה היה קצת uh, הרש, מה שנקרא, שוב, לשפוט בן אדם אחרי שלושה משחקים, גם את הפתיחת עונה הזאתי. Yeah. לא בטח שהוא היה פצוע, כאילו, לא, לא שיחק. זה לא בגלל שהוא לא התאים להרכב, הוא פשוט היה פצוע. כאילו. זה... <laughs> <laughs> נראה, נראה לי שדי ברור שסולנקה זה 90% פשוט להשתלב עם השחקנים האחרים. <laughs> לדעת לאן לעשות את הריצות ואיפה לחכות לכדורים. <laughs> כשזה, כי, כי כל השאר נראה, כמו שאתם אומרים, נראה מעולה ומתאים מאוד. ונראה כל מה שרצינו שריש ייתן לנו ולא נתן. הוא לא יודע. אבל מה ש... אם אני אחזור רגע לעניין של ברנן, אז אנחנו... בגלל שאין אף אחד עוד פעם בעמדה הזאת, זה משהו שאנחנו... אני מאמין שהדיון הזה יחזור עליו כמעט כמו כל פוד. אלא אם כן ברנן עכשיו מגיע לאיזשהו God mode, והכול הולך להתחבר לו, מה שקשה להאמין שיקרה. ואגב, הוא בן 23 כבר, ואולי אפשר mm. להפסיק להגיד על הגיל. כי יש שחקנים בני 17, 18 אנחנו בונים על שחקנים בני 18. כמו ברגוול גריי ומייקי מור, שיקחו אותנו קדימה, אז ברנן כבר בגיל 23 צריך להיות מוכן לזה. תראה, <אח> <אח> <אח> <אח> אם הוא ייתן לנו עוד כמו הגול היום, שזה על שחקן, לא באיזשהו מצב שהוא חופשי לגמרי, אני חושב שאלה שזה... מצבים <אח> מעולים, אם הוא ייקח עוד כאלה וייתן <אח> לנו <אח> יותר הוא... כאלה. <אח> הוא קיבל כאלו גם עוד, הוא פשוט לא ניצל אותם. אז אם הוא <אח> מנצל אחד משלוש במשחק, זה נראה לי די סבבה, השאלה אם... זה כל השלוש שאתה מקבל במהלך 90 דקות. ברגע שאתה מקבל עוד 20, ששאר השחקנים מקבלים, אז זה קצת נראה יותר טוב, בטח שאתה נכנס, ואז לא הכל נופל על ההחמצות שלו. ואז ברגע, שה... ברגע שרק, שרק שחקן אחד מחמיץ, אז זה, זה מתסכל, וזה מה שקוראים לכל הביקורת כלפי שחקנים. אני גם מניח שכשבצד השני יש צאן... שפצון... בעיקר במשחק כמו היום שהוא היה נראה כמו שאמרת היום יותר מעורב אז yeah. אפשר הרבה יותר לסלוח לברנן מאשר כשהוא עולה כשבצד השני יש נגיד ורנר לדוגמה. Yeah. ש... עוד פעם, מקווים לא, ל... לא לראות את זה יותר. <laughs> כאילו שלישייה התקפית של נגיד ברנן בצד אחד וורנר כרגע בצד שמאל עם לא יודע אין חלוץ אחר זה יכול להיות רק עם סולנקי אבל נגיד סון שם כשהוא לא. לא סגור איך משחקים באמצע, זה שלישייה התקפית שהולכת אה, לעשות אה, הרבה כאבי ראש לנו, לא למאמנים של היריבה, זה כאילו הדבר הכי קל למאמנים של היריבה. Yeah. אה, עוד משהו על המשחק היום? שפספסנו? אה, רומרו. הביא שם אה, בועז לא פה, ורומרו מביא, כאילו, מסירה נהדרת בשער, זה השער השלישי, לא? כן. Yeah. דחף שם את הכדור אחרי חטיפה של ביסומה, שגם נכנס בשנייה הראשונה, מפרק שם שחקן, טוב שהוא לא עשה לו פיפי גם לסמן טריטוריה, ו... אבל ביסומה משחרר את הכדור שם, רומרו הולך קדימה, נותן פס נפלא. היינו שמחים לראות עוד דברים כאלה מרומרו יואב, לא? בועז פה בו היה חוגג נראה לי. צריכים להגיד שבעיקר מה שחשוב זה שהבן אדם... צריך לשמור על יציבות, לא... שלא יהיו לו את הבריינפארד, אנג' גם דיבר על זה שהוא גם היה עצבני, על עצמו, לא רק על הטיסה, לפחות <laughs> זה מה שהבנתי, יכול להיות שזה היה מיסנדרסטות של התגובה שלו, אבל בסדר. ו... וזה בעיקר מה שאנחנו צריכים לרומרו, שהוא יהיה, כמו שאמרנו על מדיסון, שהוא יהיה המנהיג, שהוא ימשיך להיות יציב, וכן, גם המסירות האלה תמיד היה שיש לו אותו, אבל אם המסירות האלה היו באים אחרי משחק יציב תמיד, אז אני חושב שגם בועז היה בסדר עם זה. אני חושב שהתשובה האפשרית של בועז, זה שהיה לרומרו בריינפארט, אבל מסוג אחר, והוא היה בטוח שהוא בעצם בנבחרת, ומוסר למסי, ולכן ככה יצא לו. כן, זה נשמע הגיוני מאוד. עוד משהו שמישהו שלא התייחסנו, אפשר קצת להתייחס לביקריו. אני חושב שגם שאלו בקבוצה בשאלות, כן, רועי רובין שאל מה אנחנו חושבים על הכרטיס שהיה אמור לצאת לביקריו. טעות גדולה, אבל הוא לא מתלונן. לדעתי, אס שם צריך להיות רק כרטיס צהוב. לפי מה שאני יודע, זה... ברגע שה... שתי הראשונות היו בתוך הרחבה, הנגיעה השלישית הייתה מחוץ לרחבה, הנגיעה השלישית כבר לא מנעה איזשהו מצב הפקעה. ומגלל זה לא הייתה, לא הייתה התערבות גם של עבר. כן, זו יציאה מפגרת לגמרי. אם הוא היה תופס את הכדור, אז זה היה עוד יותר גרוע, כי הוא היה נוחת מחוץ לרחבה בוודאות. זה שהוא אגרף אותו או איבד אותו, אז uh, זה הדבר היחידי שהציל אותו מאדום כנראה. אבל... כן. Uh, פה הוא לא מנע, בגלל שהנגיעה האחרונה לא... כבר השחקן עבר, זה... אז כאילו לא היה פה התערבות של עבר. טעות שהיו לו כמה טעויות במשחק הזה. למזלנו זה היה במשחק שהם לא צריכו לנצל את זה. אבל כאילו, אני שמח שהוא יצא, נגיד, יצא מהשאר קצת. ולא עמד על הקהל. אני טועה אם זה עניין של, כן, אתה יודע, אני טועה אם זה עניין של פשוט ניסוי וטעייה קצת, כי אנחנו כן יודעים שזה אישו, במסיבות עיתונאים הרבה שואלים את אנג' וויקריו כתב איזה פוסט על זה בסוף עונה שעברה. אתה יודע, יכול להיות שבאמת זה עניין של, של טיפה להיות אבוד, ומתי לצאת ואיך לצאת ומה לעשות, ואני אומר, אם כאילו, מה שנקרא זה קצת השכר לימוד שאנחנו צריכים לשלם, אז כאילו, בסדר גמור, אם בסוף זה באמת יגיע ל... סיטואציה שבה יש לו יותר ביטחון בקבלת החלטות, אז נקבל את זה. נקווה שזה לא, אתה יודע, אם כל מיני שחקנים קצרים במוח עזבו הקבוצה, שאחרים מרגישים צורך להשלים. כן, אתה אומר שיש תקן על זה, אז צריך, זה צריך לעבור למישהו. אבל בגדול אני לא חושב שהייתה פה, היה צריך עוד לא היה צריך יותר מזה, ולא לא אמור להתערב על דבר כזה, לפי החוק שאני יודע. מה שאני תוהה, אבל, מה היה קורה אם השופט היה פתאום שולף אדום, כי אז הסיפור יכל להיות אחרת. כן, זה אני לא יודע להגיד. החוק, לדעתי, החוק לא היה פה פשוט מצב הבקעה. אם אלא אם כן היה זווית שאומרת שהנגיעה השנייה, שממש הוציאה את הכדור משחקן ברנפורד, הייתה מחוץ לרחבה, אבל... לפי מה שאני ראיתי בזוויות זה לא היה מקרה ככה ואני מתאר לעצמי שאם זה היה מקרה הזבר היה מתערב. ומצד שלישי אנחנו יודעים שזה שופטים באנגליה והם גרועים והם לא יודעים מה החיים שלהם. אז uh, יכול להיות שפשוט לא ראו כלום. שחשבו שזה בתוך הרחבה סימנו קו כזה והרחבה הייתה ארוכה יותר ממה ש... <laughs> <מה> שהיא באמת. כמו <laughs> הקווים בליגה ג' כזה שקו ישר הוא אלכסוני. תראה <laughs> רק המחשבה. שאל, עזוב את המשחק הספציפי, מה היה קורה אם היינו מקבלים אדום. פורסטר. רק המחשבה שפורסטר עכשיו שלושה משחקים יחליף כן. אותו, זה נראה ו... מספיק. כן, וזה עוד משחקים קשים. וזה גם מביא לשאלה של רועי רובין, מה אנחנו חושבים על הלוח המשחקים שלנו, ארבעה משחקים בעשרה ימים, האם זה יגרום לפציעות חס וחלילה? אז בוא נגיד, אם מהמשחקים מה שיש לנו גם, אז זה קרבאח ביום חמישי, אחרי זה יונייטד בחוץ. ביום ראשון, בשלישי באוקטובר נגד פרנס ורוש בחוץ, זה לדעתי בראש השנה כבר. Mm -hmm. ואז בשישי באוקטובר, שזה היום הולדת שלי, נגד ברייטון. אז בבקשה, מתנת יום הולדת, לא להפסיד, לא להרוס יותר, כי כל כך הרבה פעמים הרסו לי את היום הולדת עם משחקים ש... <laughs> בגלל זה <laughs> אני שמח <laughs> שימי הולדת שלי בקיץ, <laughs> אין, אין שום <laughs> סיכון. אבל כן. אה, טוב, רק נציין שאנחנו לרוב מפסידים בחגים, אז כאילו, המשחק של ראש השנה, למרות שזה בדרך כלל יום כיפור כן. יוצא. Yeah. כיפור מפסידים, כן. כן. ראש אה... השנה, אני יכול ללכת איתך אחורה, היה, אבל היה בערב ראש השנה, וזה פה נופל על ראש השנה, למרות שראש השנה זה שני ערבי חג, נכון? כן. כן, אוקיי, אז זה ערב חג שני, אז זה טוב. אני זוכר ניצחון נגד בלקבורן בחוץ, ואנדר ורט ופיטר קרוט נכון. נכון. נכון. לא, אני חושב שגם בו הדרבי של השברה היה בפסח. הדרבי, לא. הדרבי הראשון היה בערב יום כיפור. השתיים-שתיים. השתיים-שתיים ערב יום כיפור. כן, הדרבי השני היה... שהפסדנו, אז זה לא עוזר לנו. לא, לא, זה מה שאני אומר. אה, הם לא בהכרח בעדינו. פציעות, כאילו... אני חושב כאילו היה לנו בעבר רצפי משחקים כאלה, אני חושב שפעם ראשונה שאני זוכר ממש איזה רצף מאוד קשוח, זה היה... זה היה בתקופת מוריניו, אני לא יודע אם באמת היה קשוח, יש <laughs> פשוט מוריניו אהב <laughs> לדבר <laughs> היה... על כמה זה קשוח. היה את הרצף הר... עם מכבי חיפה, שהיה לנו ארבעה משחקים בשבוע. והיה <laughs> שם איזה צ'לסי בגביע, נכון? <laughs> בגבי, היה צ'לסי בגביע, היה מכבי חיפה, והיה 6-1 על יונייטד. והיה עוד איזשהו משחק נראה יש מצב ניו קאסל עם דייר והפנדל. כן. גם הקורונה כזו. כן, כן. אז לא יודע, האם שחקנים ייפצעו? נראה לי ששחקנים אצלנו נפצעים בלי קשר, אני בתחושה שנה שעברה כולם נפצעו באימונים, הפציעות החמורות היו באימונים. אז אולי הם משחקים, כאילו... פחות ייפצעו. צודק. אבל עכשיו יגידו לי, כן... מדיסון במשחק נגד צ'לסי, כולם נפצעו במשחק וזה, כן, בסדר. מנור, פרסיץ', כל אלה נפצעו באימונים. Uh, טוב, בואו נראה אם יש עוד שאלות שלא דיברנו עליהן. אז ג'ונסון דיברנו, על מדיסון דיברנו. בנתנקור, יאיר מייסטר שואל לדעתכם, בנתנקור סיפק את הסחורה היום, uh, והאם למרות הש... לא, no, זה רק זה. האם בנתנקור uh, סיפק את הסחורה? התשובה היא כן. הוא גם היה לא רע נגד קובנטריפס, שחק שם 90 דקות. כן, שזה... הייתה לו... לא... אני חושב שלפעמים, uh, לא יודע, התרגע... אולי כאילו אנחנו קצת מחזיקים, uh, אולי חלקנו מחזיקים את uh, בנתנקור אצל קונטה, שמעביר uh, שחקנים כזה באמצע, וכל מיני נתמגים כאלה נחמדים. Uh, אני חושב שלפעמים העבודה הקשה שלו נעלמת קצת uh, מהעין, כי הוא באמת יש... יש את העניין ש... שאני כן אגיד שהוא קצת פחות חד בכל מה שקשור במסירות ודברים כאלה, אבל אני חושב שאי שהוא... אפשר לקחת ממנו את זה שהוא עובד קשה. הוא כן. רץ המון, הוא לוחץ המון, לרוב גם לוחץ חכם אני אגיד. הוא... אני כן מרגיש נגיד שהוא מקבל פחות כרטיסים צהובים מבעבר. אז כן, כאילו רק שימשיך, נפרגן מאוד. כן, הערות גזעניות שהיה לסון בקיץ, mm. באיזשהו רעיון הוא דיבר, אמר שכל האסייתים דומים או משהו בסגנון, okay. שדיברו על סון, ויש דרישה להרחיק אותו לאיזה ש... בין 6 ל-12 משחקים. אני מקווה yeah. שזה לא יקרה, אני יודע שהוא יתנצל לפני סון והכל נראה בסדר ביניהם. אני לא כזה מבין למה ההתאחדות צריכה להיכנס לזה, בטח שזה איכשהו נגמר בין פנימית בתוך המועדון. כן, ו... אבל בסדר. כן, אבל אני, פתאום יש לי איזה ויז'ן כזה בראש, שאנחנו uh, מקבלים בשורה שזיכו אותו לגמרי, וכולם מבסוטים, ויום אחרי זה באימון הוא נפצע ובחוץ לחצי שנה. כן. או שהוא מקבל אדום ועושה <אח> כמו סוארס כזה, מרחיק את הכדור היד מהקו של השער, מקבל אדום לאיזה שלושה משחקים, מפסידים בדרבי, מפנדל שהוא סוף... לגמרי. בת 90 כזה. זה קלאסי. אבל uh, מה שאהבתי היום במה שהוא עשה גם, יואב הזכיר את זה שראינו קצת תזוזה של סון לצד ימין אז כל פעם בנתנקור הלך שמאלה ככה וכן היה שם איזשהו עדיין את השלישייה הזאת של, בן, של שלושה שחקנים שזה עוד דוגי אה, מדיסון בדרך כלל זה סון שם אז הפעם זה היה בנתנקור זה גם היה משהו שנחמד היה לראות. אה, בגדול שימשיך להיות בריא וכרגע הוא... זה טוב שיש שני קשרים טובים עם אה, ביסום אגם שנכנס טוב וגם אה, בנתנקור אז. אה, חשוב שיהיו קשרים, כי מתישהו נצטרך לשחק עם שני קשרים כאלו, ולא רק עם קולוסבסקי ומדיסון. לגמרי. טוב, יואב חזר, אני מקווה שלא הייתה זכה. אנחנו לא יודעים. לא, חולה. אה, שיירגיש טוב. בעיקרון סיימנו, יואב, אבל אם יש לך משהו אחרון שאתה רוצה להגיד, אז אתה מוזמן. אתה לא יודע מה דיברנו, אבל תנסה. שמרגישים עם חזרת קרבח. זה המשחק, הייתי במשחק הראשון אז נגד קרבח ב2000. ו... לא, זה המשחק הראשון. לא, לא, במשחק שהיה לפני כמה שנים. אה. בליגה אה? האירופית, כן. זה מספרק. המשחק, השער הראשון של, שסון כבש, זה המשחק הזה. זהו, זה סון 2015. כן, אז זה, זה מצחיק, הייתי עם חבר שלי שהוא לא... הוא לא, לא, לא מכיר את, הוא מכיר את אוטונם אבל הוא לא רואה משחקים, אין לו, הוא לא רואה ליגה אנגלית וזה. ואני זוכר כאילו, זה המשחק הראשון של סון גם, זה הראשון של דליאלי גם, אם אני לא טועה. ואני אומר לו, תראה, זה דליאלי הזה, כאילו, תותח. והוא בישל שם איזה שני שערים, וסון, כאילו, מה, מה זה מי שחקן הזה, מי זה סון? כאילו, היה שם בטירוף. והקהל של קרבח זה חוויה. כל המשחק, 90 דקות, שרים את אותו דבר. קרבח, קרבח, קרבח, ככה, 90 דקות. בלי הפסקה. אז הפעם הם מגיעים לציון קצת יותר גדול. נראה איך הם התמודדו עם זה. וזה היה גם, נראה לי, פעם ראשונה שהם הגיעו לאירופה, זה היה כאילו ממש ההתחלה של המועדון הזה. אז... אדון פאר. כן. לא, אני, יש, יש לי פינה חמה בלב לקרבך, מאז אותו ערב. נראה לי גם מאז שהם לא משחקים בקרבך. כן, טוב, זה העניינים האחרים. אבל הם באים אלינו, זה לא מעניין איפה הם משחקים. כן. <laughs> <laughs> okay. זאת... מה חשבתם על השיטה השבוע עם האלופות? <laughs> <laughs> לא לא... לראות את קיי מפתיע כמה? אה, זה... שערים? האמת, אני לא חושב שראיתי את זה אפילו. כאילו, אחרי זה התעדכנתי בזה, אבל לא... לא, השיטה הזאת, מה שהיא אומרת בעצם שכל גול משנה, כל... Uh, כאילו, קבוצות יילחמו עד הרגע האחרון, <אח> יש חשיבות גם ל... 1 עד 8, ל... זה אותו דבר בליגה האירופית, שזה... אבל לא? כן. Okay. אני מניח שצריך ש... לראות ב... בהמשך, לא? <אח> נראה לי שזה משהו שנדע עם הזמן. זה אפילו לא כ... העונה, תדעת, תדעת, תדע, זה כאילו בתכלס עוד ש... שנה, שנתיים, ככה, גם פעם היה את השני ב... בתים שהיו. היית עובר את השלב הראשון של הבתים, ואז היה עוד שלב בתים, ואחרי זה עבר לנוקאאוט, אז כאילו, זה דברים שאתה יודע רק בהמשך. נגיד, השלב בתים, מה שאני זוכר, בדי... אני עכשיו, כשאני חושב על זה, זה זוועת עולם. כן. גם במנג'ר זה תמיד היה מרגיז. כבר עברית שלב סיימת מקום ראשון מה תוקעים אותך בבית עם uh, קבוצות עוד פעם. אבל אנחנו לא בליגת האלופות כרגע אז מה עכשיו אנחנו לא אני אני אומר מלא. שפשוט השיטה הזאת היא מכניסה לדעתי שוב היא מכניסה כן עניין של זה שלא שה... יהיה יותר את הגרבג' 2 של קבוצה שעכשיו עלתה כבר ולא יודע נחה נגיד את זה ככה גם הקטע הזה שאתה משחק מול. כל הדרגים וכמה פעמים, זאת אומרת, זה, יש לך גם קבוצות ברמה שלך כביכול, גם בבתים, אז... זה אמור להיות יותר מעניין, ושוב, אני מקווה שאנחנו צריכים לפתוח כמה שיותר חזק, כי... ש... שהחצי השני שלנו שם של המשחקים הוא טיפה יותר קשה. כן, קרבח בית ופרנס ורוש עם אבו פני, או בלי אבו פני. ואז אלכמר, אלכמר אמרנו שזה טרוי פרוט. שהזכירה רבייה. זה... כן. ואחרי זה יש לנו את גלת אסריי, שנראה לי... מול ונדרסה. אגב. יפה. ואז גלת אסרייי, זה המשחק הרביעי. אני חושב שגלת אסרייי... היה להם דרבי נגד מוריניו. ראיתי שהם הובילו 2-0. נקווה שזה נגמר בתבוצה גדולה יותר למוריניו. שובו של הסנצ'ז. איפה המשחק? אה, הוא בטורקיה. או שזה אומר... אני מקווה שרישלוסון יהיה קשיר עד אז. ככה שיראית הקבוצה הבאה שלו. אולי ורנר. כן, ומול רומא, שלא עם דה כן. טוב, נראה, יהיה מאמין אחר שאנחנו נגיד למה הוא איזה באסה שהוא. אני רואה שגלית השרי ניצחו שלוש אחד. כן. לא היה שער של איזה אקס טוטנאם. טוב, ואלא יש לך עוד טורניר שאתה רוצה לדבר עליו, יואב? עוד איזה גביע אומות למשהו, <laughs> אז אנחנו... לא, לא, אני... אוקיי. Okay. אז uh, אני שמח שלא הייתה אזעקה עדיין, ועדיין שקט בצפון. ויום, כמו שאמרנו, חמישי נגד קרבח, ראשון נגד יונייטד. אתה יודע, אנחנו יודעים מי משדרים אותנו, אגב, נגד קרבח? התרגלו לחמישי ראשון הזה, זה יקרה הרבה עונה. אבל אנחנו משודרים, אתה יודע, בחמישי? או שלא... לא שלא... נבדוק בלייט. כי... כן, גם אני בודק, אז זה קצת קשה שישדרו אותנו, יש כך... 아, משודרים, ש... לא, ש... משודרים, <אח> משודרים, לילה. משודרים, ספורט 2, ב-10. כן, מפתיע. אז כן, יום חמישי, קרבח, נקווה לפתוח כמו שצריך, ולא לראות את ורנר משחק. <laughs> נראה לי זה שם הפרק, כן, האמת שהעדיפו אותנו על אייקס יפה. אתה יודע למה, יש לי תחושה למה עשו את זה בחגיגה האירופית? כי, אה, וואו, זה ון ברונקוסט? Mm, מעניין, ון ברונקוסט נגד אייקס. Uh, כי בטח אסף כהן משדר את החגיגה האירופית, אז כדי שהוא יוכל לראות את כל, ה, את כל, המשחק, אז uh, שיכול ל... אתה אומר שהתחילה יכול להיות. רק כדי לא לראות את אוטנהאם, אתה יודע. <laughs> <laughs> הוא עדיין זוכר את זה. הם עדיין כותבים וורמה של דה רוסי מול בילבאו, אבל יפה. בסדר. <laughs> לפחות זה בילבאו של ניקו וויליאמס הם כותבים ולא של חוזה באצ'בריה. Okay. טוב, אז פה באמת הגיע הזמן לסיים. חנן, יואב, תודה רבה, ונתראה את פרק הבא. יאללה ביי.